Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Det är Gus... Det... Detta... Idiot, idiot. Detta är... Gus detta, detta. Okej, men då är jag med. Vad fan är det på tydliga här? Detta är Gus Wengvall. Du lyssnar på BB-podd. Ja! Ah, nej! Det, det funkar ju. Detta är Gus Wengvall. Du lyssnar på BB-podd. Solen fullkomligt sprutar ner från Göteborgshimlen och bäddar in staden i någon sorts sönderbränt bakrus efter helgens bravader. Allsvenskan tar nu paus för att medierna vill rapportera om insidan på slatans träningskalsonger. Samt att Jimmy Dorma ska få läcka vänsterback i Frankrike. Patrik Lindberg, jag är här. <laughs> har du jobbat hela dagen på din bränna? Jag har ju vabbat hela dagen med ett friskt barn. Det är <laughs> shady Det låter sjukt va? Nej men det är så här Sjuka regler de har på förskolan så här. Har han bajsat illa en gång så får han inte komma tillbaka på en vecka Så att, vi har haft det riktigt <laughs> coola idag Axel har varit i studsmattan och jag har varit på altanen Du har jobbat på brännan helt enkelt Veckans gäst är Blåvets största statistiknörd Efter Jörgen Lennartsson. Han är stor supportet i IFK Göteborg Och ligger bakom sidan tankar om IFK Välkommen till BB-podd, Esan Momeni Tackar så mycket Esan, du måste haft den stökigaste resan någonsin För att få komma till bb -podd. För vad var det som hände egentligen det när det blev klart haft. att du skulle komma hit? Ja, ett svagt ögonblick fick jag för mig att jag skulle Kuppa mig in här i studion Och eh, det tog lite fart Vad var det som hände då? Nej men du gick ut och skrev det Att eh, 194 retweets Och så är platsen min och så får vi prata statistik och den blåvita skaran slöt upp, så att säga. Ja, jävlar vad de gjorde. Ja. Jag, jag tänkte först att jag skulle ta 1904 retweets. Men det kändes lite väl, kanske. Mm. Det hade det kanske kunnat funka, för det var, det var populärt. Ja, det var populärt. Ja, det det roligaste var, det var att det var, var rätt många som retweetade så här, vid så här, 208. Och då kände jag så här, men nu får... Ge ni <laughs> är nu för fan <laughs> klart. <laughs> Hallå, eller? Ja, Nej, det tog ja. fart. Så att, sen dess har jag förberett lite och putsat upp saker och ting. Vi är sponsrade denna veckan. Ja, av Dr. Ötter. Och vad gör doktor De gör pizza! Och just nu sa de en tävling med Glennussén där man kan vinna en resa ihop med honom till Liverpool och Polare. Och det är fem Pers som vinner det här. Och om ni lyssnar på förra avsnittet så kan ni höra hur kul man kan ha ihop med Glennussén. Ja, det var helt sjukt. Vi ska faktiskt spela upp ett julklipp som ganska lätt symboliserar hur man gör för att vinna det här. 10,2 sekunder. slår det du. Så gå in på gt.se snedstegs BB-podd. Högst upp där finns en banner. Klicka på den så kommer ni till tävlingssidan. Så får vi se hur länge ni kan skrika pizza. Lycka till! Ska vi även ta och göra lite reklam för oss själva? Tycker du det? Jag tycker faktiskt det. Ja. Vi har ju blivit nominerade till någonting som heter Guldskölden, som är svenska fans stora pris till alla så kallade journalister kan man väl säga. Men vi är ju inte journalister. Nej, precis. Och därför så är det extra kul om vi skulle kunna vinna pris om årets bästa sportpodd. Och då tävlar vi och några andra poddar. Och jag tror att det är Olof Lund och det är Offside och det är... Men det är riktiga hängivna jävla Sådana som gör det här på heltid och ja. tjäna pengar på det. Ja, vi skulle så himla gärna vilja vinna detta av en väldigt enkel anledning. Det vore väldigt kul om media kan uppmärksamma supportinitiativ och ta in Ännu mer media eller supportermedia i riktig media så att säga. Och sen så det är det såklart också kul om Blåvitt. Varje gång Blåvitt vinner så blir jag glad i alla fall. Ja, så att, gör så här. Vi, vi, vi kastar in en tävling. Man kan vinna Pacas jävla vänstersko. Och det är av den enda anledningen att paka gjorde världens bästa mottagning med sin vänsterfot mot Helsingborg nu i veckan. Signerad. Ja, givetvis signerad. Eh... Och då gör man så här att man bara går in på Guldsköldens hemsida och då kan man, man göra så här att man söker på Guldskölden 2016 på Google så kommer man in där. Rösta på bb pod ta print och så lägg upp i vårat avsnittsinlägg som vi brukar ha på tävlingen efter det här avsnittet. Eh, printen och namn på den gäst ni helst skulle vilja se i BB-podd så är man med och tävlar om den här fantastiskt vackra skon. Glimberg, jag vill ha lite snabbfrågor nu Det är precis det du ska få Härligt Men inte om dig Utan om vår gäst Kör på Ålder 34 Längd 1,67 Vikt eh, 65 kanske 65 kilo ja, men jag tar en Mager ja. Får du mat? Nej, fingrar mindre... lagar inte Mindre än paka <laughs> Nej, det gör han inte tyvärr Pakade faktiskt 55 kilo nyligen Helt sjukt Sinnersukt. Ja. Du bor Kommer du också från Trollhättan? Nej det gör jag verkligen inte, Göteborg Känner du Tom Pettersson? Det gör jag inte, så litet är inte Trollhättan Nästa fråga är, är du singel? Men du sa något om frugan där så Ja, är nej, du nyligen förlovad och väntar barn Så att, Gratulera Tackar Vad tittar du på på tv, om det inte är sport? Om det inte är sport så är det nog massa serier För jag är för gammal för att orka genom filmer numera Vilken serie är världens bästa serie då? Oj, Person of Interest just nu den är på sluttampen Okej okay. Vad handlar på. den om Jag har aldrig talat om Det handlar om Ett dataövervakats Samhälle då Där de Datorer avgör När det kommer hända Hot mot människor Det finns en som The Matrix Som innefattar exakt det. Det är ungefär samma Fast i serieform. <laughs> <laughs> Vad lyssnar du på för musik eh, Boys to men Säger jag Oj End mm. of the road Yes God. Jag är nog bland de sista som fortfarande lyssnar på dem. Nej, det sitter nog en till vänster om mig i så fall. Speciellt svagt. Ja. Underbart att höra. <laughs> ja. Har du spelat fotboll? Det har jag. Vad spelar du då som högst? Eh, som högst klass 2 och klass 1 i Utbynäs SK. Bara klass hit och dit. Det var, var ju Nej, men det var ju det ungdomsserierna hette för. Okej, okay, så, så det är, det är typ U Division 2 och 3. Ulag. lag ja, Det är Bra, var det. Ja, okej. Okay. Ja, jag var bra. inte, men serien var bra. Ja, precis. Vem är din favoritspelare i Blåvit just nu? Haitam. Haitam sami Absolut. Vilken egenskap är det du gillar med Haitam sami Han är så norsk. Jag har frågat dig. <laughs> Snabbheten. <The days. laughs> ja, Snabbheten. Han är lite så här lagom nonchalant och bara hundra hela tiden. Så att det är jag gillar honom Favoritspelare i Blåvit genom tiderna. Stefan Pettersson. Det är inte många som svarar. Nej. Bra målfarlig, bra target, ja. bra rökfärg. Allt. <laughs> All round skulle jag vilja säga. Ja. Eh, vilket är ditt bästa blåvit minne? Guldet 07 får jag väl säga då. För att eh, jag var inte så på mycket blåvit när jag var yngre. Så att de, det första riktiga guld jag upplevde själv, det var ju 07. Den klassiska regnmatchen. Mm, yep. Den har vi varit inne på innan. Den, <laughs> vi tar inget från den idag. <laughs> var det blött. Det var blött Ända en på kallingarna Ja, precis Vem är världens bästa mittfältare? Stefan Ren tror jag Stefan Ren mm. Stefan Ren Bra svar Håll... Inte riktigt lika bra på mittfältet idag <laughs> Nej Tar upp på hela mittfältet idag? Ja, ensam <laughs> Spelat ett klassiskt 4-1-5 Med Stefan Ren Ensam på mitten <laughs> Fan, för mycket skit här så, så Nej, så Stefan Ren är en jävla legend Och att inte han blir hyllad Varje gång hans ansikte visas På Gamla Ullevis storbilskärmar Det är en skymf mot Stefan Ren Håller du på något annat lag? Nej, det gör jag inte Enkelt och bra mm, mm. Faktiskt det var snabbtfrågorna det. Vi ska ta lite mer kort om vår gäst bara. Esan Momeni från Trollhättan Stämmer eller från Göteborg kom vi fram till. Ja, precis. Du har en sida som heter tankaromifk.se. Ja. Vad sker på den? Eh, det sker lite allt möjligt håller jag på att säga men jag försöker skriva lite matchanalyser. Jag försöker få in lite statistik framförallt och sprida lite statistik inför matcher och efter matcher var kommer statistiken från? Är det sitter du hemma framför tvn och plitar ner? Eller är det något fusk? Det är lite fusk. Jag har lite olika källor som jag använder mig av då för att sammanställa egentligen. För att få en bild på det jag vill ha. Är du så Excel-nörd eller har du något riktigt superpower-program som är från amerikanska försvaret? Excel-nörd. Det räcker långt. Det <här> ja, finns så mycket man kan göra i Excel så att det är inga problem. Och sen så brukar det ha omröstningar också, matchbetyg ja. och sånt där ja. på sidan. Läsarna får gå in och sätta betyg på startelvan. Efter matcherna och så sammanställer jag det Någon dag senare Och så ska vi ta och summera det lite senare i programmet då? Ja det tycker jag det ja. Jag tror alla läsare har helt fel Det brukar <laughs> vara så <laughs> Varför har du detta vansinniga intresse För statistik då Jag är ju då mattelärare till yrket mm -hmm. I ett par veckor till åtminstone För sen ska du bli biträdande rektor Det var som fan. ja Det går uppåt <laughs> Nej, men så att Och jag gillar ju siffror då, så jag är väldigt enkelt med det här med siffror. Och statistik är ett ganska kul sätt att representera saker och tänka på. Och se lite mönster, samband. Men hur började det här då? Vad fick du för dig att göra det här för? Det började som så är att det finns en gammal myt att IFK är ett höstlag. Och den har jag hört i så många år att vi alltid är bättre på hösten. Så att till slut så tänkte jag nu sätter jag mig ner och så sammanställer jag. Och då fick jag avgränsa mig så jag börjar på 1993 och jobbar mig framåt. För att kolla då, är vi starkare på hösten? Och det enkla svaret är ja. Ja, jag har fått inte varför du Alla vet ju detta. Fast nu är det statistiskt fastställt. Ja, ja, okay. <laughs> hur, hur, hur ser siffrorna ut på detta då? Finns det någon, någon nyckeltal som man kan komma med redan nu så här bara? Ja, vi har på hösten då totalt så har vi tagit, sedan 1993 det ska man vara noga med, tagit 550 poäng. På våren är motsvarande siffra 529. Så allting händer, händer på hösten egentligen? Ja, kanske inte allting. Det är ganska jämnt fördelat. Men det finns en tendens till att vi är starkare på hösten. Vi tar fler poäng procentuellt. Men om vi tar snabbt då, finns det typ någon omgång då där vi är så här: absolut, absolut starkast? Det finns det, och det är omgång 22. <laughs> är den bästa omgången vi har. Med ett poängsnitt på 2,39. 2,39 omgång 22? Yeah. Sen 93 Yes. Det är ju fan bra Vilka möter vi omgång 2. <laughs> vi i möter alltid åt Vida Berg omgång 22 <laughs> Ja två? eller hur? <laughs> det spelar så det, ingen roll, vilka vi möter? Så ni som håller på med såna här betting hit och Skrocken och hänget eh, Omgång 22, där har ni ett stalltips Att eh, spela på blåvitt Ja yes. Men då måste man ju också fråga såklart Den givna följdfrågan på detta. Vad är det? Det sämsta omgången Ja precis Ska Sen... jag gissa? Ja det får du vi brukar alltid börja bra. Eller mm. nej, det första, första matchen går precis så, här, så där. Andra matchen brukar vi alltid vinna, och sen brukar det alltid skita sig. Mm. Så det blir vilken omgång det är tredje omgången. Det stämmer faktiskt. Det är ja. sant. Ja, omgång tre är den sämsta vi har. Om vi bortser från omgång 27-30 där det har spelat så få matcher så är det omgång tre som är sämst. Men det kanske inte är på de parametrarna som jag trodde att vi generellt är dåliga. Nej, magkänslan <laughs> Du är så bra på att gissa på det Eller hur? Vi tänker väl så att vi går in direkt på senaste matchen Det som ligger närmast på näthinnan Och sen så kan vi städa av lite mer statistik när vi är klara med det Ja men det gör vi Vad kände du i söndags? Över hela dagen så att säga Jocke? Ja det var en lång dag i söndags Vi mötte ju Helsingborg borta på Olympia en match som vi sen vinner med 1-3 mål, Helsingborgs mål gjordes av mycket Dalberg och Jakob Ankersen Gustav Engvall och Patrik Karlsson Lagemyr gjorde våra mål Men de började som sagt ganska mycket tidigare mm, Vad mm. hände? Den började på Göteborgs centralstation Och vi checkade på Englarnas Abonnerade tåg, ett fantastiskt initiativ Måste jag säga, det var väldigt, väldigt roligt Ja men det får man säga Grymt bra av Det var väl Sara och Erika som skötte mm. det där Till större delen Jättebra och kul att vi fick göra det Senast vi åkte tåg så vann vi en titel Och nu vann vi en match i alla fall Ska vi åka tåg till varje match nu då? Är det som ja, inte riktigt kanske Men väldigt gärna eh, igen och eh, folk skötte sig väldigt bra på tåget också. Det ja, var något skit överhuvudtaget. Så nej. Att det var roligt där, för det var många som kom bak till oss först. Och så trodde vi att det var många som ville komma bak och hänga och köta lite skit. Men sen visade det sig att Asien var paj i alla andra <skratt> vagnar, förutom vår vagn. Så det var därför folk var hängda hos oss. Första klass. Ja, det stod det nog på. Ja, det var kanske första klass. Ja. I don't know. Bra dag! Väldigt trevligt. Sen kom vi av i Helsingborg och gick i gemensam, supertrevlig marsch upp till Olympia där vi... Sedan släpptes in på den sjukaste bortaläktaren någonsin. Ah, Olympia säger eller om det var halva Olympia vi släpptes in på. <laughs> jag vet inte vad det var. det var. Det var inte mycket som var klart på den arenan. Och eh, ska man vara lite seriös här i glättigheten då så tycker jag det var riktigt risigt av Helsingborg. Vi är ute och svingar mycket mot borta sektionerna men... Nu har de tryckt in alldeles så mycket på folk på för lite nytta och i den hettan och den trängseln som var där, det var egentligen bara ett jävla under att det inte var någon som tuppade av och blev illa däran, så att säga. Ja, det var vad vi såg. Det kan mycket väl ha hänt. Det såg inte jag. Men det var ju, Anders Almgren fick ju springa runt med vattenslang och vattna publiken så att säga och även spruta framför precis på marken så att vi fick upp lite... Kyla. Jag är ju tveksam där. jag gillar ju att det var lite trångt och stök för att det gör ju att också fler får åka med för det värsta som kan hända är att någon inte får plats. Men i det här fallet vid de här eh, tillfället när det var så otroligt varmt så hade det nog varit sunt och flyttat runt på lite folk kanske. Mm, däremot var det en extremt bra eh, publikinsats. Faktiskt en av de bättre jag kan komma ihåg ja. eh, sett till förutsättningarna. Vilket man också märker på lagets reaktioner efteråt. De är extremt tacksamma, kommer fram och tackar och, och, och är med och firar med, med publiken efter. Så det är en riktigt stark insats. Och väldigt rolig grej som hände sen precis efter match också är ju när alla kommer fram och tackar. Det är ju inga problem för en spelare att komma fram och tacka för att en spelare är ju klädd som en spelare är, eller hur? Ja, men så är ja. Och så kommer Jörgen Lennartsson fram och det är ju varmt för Jörgen så han har ju byxor och uppkavlad skjorta och går fram och tackar publiken. Hoppar in lite. Ja bakom. men och så ska han då tillbaka sen när han har tackat färdigt. Då stannar en vakt Jörgen och säger att upp, upp, upp, upp. Det är, fans får inte beträda planen. Och så får Jörgen så här sälja in att han är IFK Göteborgs tränare i ungefär en minut innan den här vakten då eh, släpper igenom Jörgen och Jörgen kan gå tillbaka till sina gubbar och han gick och skakade på huvudet och vakten skämdes så Jörgen fick ramsar det var så här fin kuriosa. han har väl någon sorts solstängd där vakten kan man tänka sig ja synd jag gillar ändå att han så här, jag har ingen aning om vem du är Men just nu håller du på planstånd här och mitt jobb är att stoppa dig Han du rätt Sen på tåget hem så är det ju vagnar med riktigt trötta blåvita eh, supportrar Alla utom en faktiskt <laughs> vem, vem, vem syftar du på? Ja han sitter här Ja, jag var bra här Jag mådde, jag mådde fint ja, men... Du var inte så nöjd på mig när vi skulle ifrån Olympia Nej detta är det sjukaste ja, men Något som jag kallar för The Pizza Incident Ja Eh, på väg från, från Olympia Ner till tåget så vill eh, Patrik Lindberg, han vill äta Det är rimligt, det vill jag också eh, Så vi står i könt i någon jag ska På väg ner till tåget Men då får han för sig att nej fan vi hittar en pizzeria istället glad... Om man ändå är i Helsingborg Darian Bojan I Kävla <laughs> jävla stad så måste man ju smaka På en äkta Darian pizza eller Ja, glad i Hågen slutar han från sin telefon eh, Och ska hitta en pizzeria Skriker, följ mig, jag har koll, nu går vi till pizzerian. Åtta timmar senare. Nej, det hade väl kanske en timme till tåget skulle gå då. Eh, vi tar en, en sväng som är runt allting som finns i Helsingborg utom en pizzeria Och när vi till slut då eh, börjar spotta, nu är det nog en pizza på gång i alla fall, då ser vi också Olympia då. Så vi har gått i fyra stora ringar. Den här heatmappen, den är. Den är som såsen på, eh, så, på Bajanis pizza När man sprayar ut den sådär, liksom. ja. så sådär Så det var fint men, Min fråga bara då Jocke ja. Fick du din pizza ja, två fick Kom vi med tåget Ja men det var fan med på håret alltså. det, var, det var någon minut till godo du hade där Glimberg skulle nämligen också beställa taxi Från pizzerian så att vi fick hinna med tåget den taxin har nog inte kommit fram ännu. Jag vet inte vart han är. Du förmodligen hade taxichauffören samma GPS-system <skratt> som glimmar här när han skulle hitta pizzarian i sin telefon. Så det var något som synkade i alla fall där. Ja. Fick du din pizza? Jag fick en liten bit. Kom du med tåget? Ja, till slut. Ja. Då, då går vi på matchen tycker jag nu. <skratt> det kan vi väl göra. Eh, det som jag har antecknat från matchen det är. Slik en jävla bra spelare så den Wax egentligen ja, ja, verkligen. Man har ju tyckt sådär att när han Vart skadad, att, ja men det är ändå en position Som vi har bra täckning för Men mm. han visar verkligen klassen Absolut. I den här matchen direkt Definitivt, han har Som du sa innan där, en helt annan dimension När han är med, snabbhet, teknik Split vision skulle jag vilja säga så att det blir en helt annan spel med honom. Och det är ju han som ligger bakom både 1-0 och 2-0 som är två ganska så briljanta framspelningar. Ja, första är ju riktigt fin med en lyftning till Jakob Ankersen som bara behöver sätta huvudet till och styra. Eller sätta bara, det är en rätt bra skar faktiskt. <laughs> mm. eh, och sen andra där när han fipplar fram den lite gött på Division 7-klass, misslyckad pass. Fast det hans var ju meningen faktiskt. Till Gustav Engvall som sen kan dra in ett eh, riktigt bra skott. Skönt Engvall att få sätta en boll äntligen. Viktigt, det är nästan lite så att det är synd att det inte är fler matcher för då, Så att han kan fortsätta rida på den vågen Han hade behövt mer framgångar nu Någon som jag känner lite så här sympati för nu Det är ju Jakob Ankersen som tvingas lämna vänsterkanten Där han har gjort det väldigt väldigt bra taget för sig Jag tror att han skulle nog mycket gärna fortsätta spela på den kanten Och det, han har ju dessutom visat att han kan när han behövs ja, Man får hoppas att det ligger kvar då Självförtroende filingen från när han spelat där Eh, vi kreddar ju Sören för det här framspelningen Det är ju minst lika mycket en synk Mellan två spelare En löpning som Jakob tar Och sen kommer eh, bollen från Sören helt perfekt Så att det är stort krädd till danskarna I det här läget Vad säger vi om eh, tredje målet då? Ja tredje målet Det är väl egentligen bara ren och skär lycka När eh, Tom Pettersson eh, Tom Pettersson <skratt> vänsterytten Tom Pettersson Ja Eh, får först en mycket, mycket fin boll att packa som, som öppnar upp hela försvaret eh, Ner till vänster i boxen Och sen så lägger Tom tillbaka den Och paka. Ja som, som, som vi var inne på här I, i samband med guldskölden tävlingen mm. eh, Så gör han en mycket fin nedtagning med vänstern Och sen så ser det ut att Han står och väntar på ett sms från Jörgen mm. Som ska bestämma var i målet den ska komma För att så mycket tid Skapar han sig den eh, lille grabben och sen så lägger han in den bara i, lite rättfullt i vänster eh, sedan av målet mycket, vad, säger, vad säger de om löpningen då? Tom Pettersson har ju laddat hela vägen från BB där när han var uppe i maxfarten han kom Vilka jävla Klyv killen tar Ja riktigt schysst Och så riktigt, riktigt eh, mycket lycka När Paka bara iskallt eh, promenera fram och nickar mot klacken Och ta sig för klubbmärket Och hela läktarsektionen exploderar ännu en gång Det är så man stänger matcher Ja men så är det Eh, extremt klassiska bilder efter också när man ser Tom Pettersson lyfta upp Paka. Och jag tror inte det finns någon på hela sociala medier som inte har kommenterat att det ser ut som att eh, Paka är Tom Petterssons son. <laughs> ja. oh. Stackars Paka. Ja. Hur länge får han dras med det här nu? Att han är Tom Petterssons son. Ja. Tills han växer om sonen. Ja. <laughs> <laughs> eh, en annan sak som man absolut kan eh, notera från matchen det är ju värmen som inte bara drabbade supporterna utan det var två ganska trötta lag ganska tidigt i matchen. Det var ingen direkt eh, championship tempo i den här matchen. Nej, det, jag tror som jag sa att de ville nog få den avspelad och ta semester gärna med varit... tre poäng. Gärna med tre poäng, alltid med tre poäng, men eh, jag tror att det är tufft spelschema nu. Men en, sån, en sån sak som jag stod och chattade om halva, andra halvlek det var hur trött Emil Salomon så, såg ut och han brukar inte vara så trött. Nej, inte super, super trött brukar han inte vara. Även om han har varit lite trött den här våren när man brukar vara med tanke på sin lilla netta korta skada på sex veckor. Ja, men precis. Sen så låter det som det var bara Guld och gröna skogar så var det inte som vi som sa, det var, det var ett ganska krampaktigt spel från båda lagen i, i första Till en början. Och sen så Under den perioden som Som det står 2-1 innan vi har Avgivit matchen så är vi ju rätt oroliga ja. Då skickar de in en hel del bollar Mot straffområdet som skulle absolut kunna Ha resulterat i en kvittering så att, Helt safe i boxen var inte poängen Helt hela tiden Innan vi avslutar snacket om Helsingborg borta här så måste vi bara säga att det är Olympias gräsmatta är magi De och Kalmar De vet precis Hur en fotbollspan ska se ut Man kan kritisera läktare Och allting Men det går att bedriva Riktig fotboll Och fotbollsmatch där Det är stort krädd Till Helsingborg för det Det är sådana Man kommer ner till kontinenten Vet du Ja det är fint Ja Vi har väl förmodligen Sett eh, Görter Hermansson Sista match i blåvetröjan Vad tror ni Ja Hans lån tar slut i sommar och eh, det verkar vara folk som rikar det honom och han ska spela EM för Island. Och... Alltså indirekt kan han väl spela första omgången i q med tanke på hans lån går ut. Men det känns ju väldigt, eller första matchen, och det känns ju väldigt märkligt då att, att man skulle spela honom i en match och sen inte i returen. För man vill ju sätta en backlinje när man ska möta ett internationellt motstånd så att säga. Det är, det är nog alldeles säkert så att Om, om bara Mattias Bjergsmö är fitt och börjar träna Så vill han väl sätta backlinjen för hela hösten Jag, tror, jag tror att Bjergsmö går före på den positionen Och då finns det ingen anledning att ha kvar Så vi får väl tacka vår vän i Seviberg då för, för lånet av Gjörter Hermansson Som han ljubig kostade ja, Som de, Mats Grena avslöjade här Jag tror att även om det blev olyckligt Med en skada på Gjörter i början av perioden så blev det viktigt och drog in en hel del poäng Att vi fick den här spelaren i backlinjen det så blev det Väldigt viktigt till slut Jag tror inte hjälmar hade fixat att gå in Och Tom Pettersson som mittback har ju inte varit så bra tidigare gånger Så att det var viktigt att få in honom Tack för de poängen, Lisse Tack, Isse, chef. <laughs> Ja, ni så på sig sina såhär asgoa blåa pilotbrillor idag tror jag. Eller? Jag kan inte tänka mig något annat Han ligger säkert med en god gin och tonic och solbriller. Ja, även han sov. Nästa match då? Ja Det blir inte helt solklart för alla vad det är va? Nej, ja, jag har nog koll Ja <laughs> Ska jag gissa? Nu måste jag tänka Match tre Strömskotset, Sten det Aj. Strömskottet i sund. Ja precis, IF Sköteborg möter strömskottet i en träningsmatch Torsdag 23 juni klockan 16.00 På Nösnäsvallen i Steningsund Där har jag också spelat fotboll Jag kan berätta att den har en riktig fotbollsplan Ja vad härligt Ja. Bra. Eh, om den matchen är ju jävligt svårt att säga Vi hoppas väl att vi har eh, folk hela Så att vi kan börja nöta in det laget som ska spela i Europa League Och i Allsvenskan i höst Ja, det behövs. Vi behöver ha lite kontinuitet på backlinjen nu och få lite ordning på försvarsspel. Säger statistiken det? Statistiken säger det, definitivt. Är det något träningsläge där innan, eller? Ja, men det är väl smögen tror jag. Fan vad gött, ska vi dra ja. dit? Vi kan väl eh, halvt om halvt utlova någon sorts podd från Smögen Om, om, om saker och ting vill säga, eller? Ja, varför halvt om halvt? Vi säger att vi löser det, så löser det. vi det Det är lovar. fan ingen som vet om vi sitter hemma hos dig i Onsala och spelar in <laughs> Vi lovar att vi testar podd från Smögen någon gång i sommar Ja, vi på hitta ett hotell bara ja. Då ska vi gå in lite mer på ditt specialämne, Ja, e ja men och vi gör det statistiken då så. Alltså, vi gör det med en lyssnarfråga. Jag tyckte att det var inte jättemycket hur många lyssnarfrågor om statistik. Det var sådana här frågor som man trodde att det skulle de trodde man skulle kunna utläsa allting i statistiken <laughs> här, hur många dobbar hade Boman i, i i snitt och sådana konstiga grejer. Ja, mycket märkligt. Den är stor databasen men inte så stor. Vi försökte hitta så här udda händelser. Så Jag så undrar ju om så här Ja men kan inkast i nordostlig riktning ha påverkan på, på matchslutet sådär. Ja, Jag får grotta ner mig det här i ja. sommar. Vi har fått en fråga på Instagram från signaturen starboy93cool. Bra namn, <laughs> coolt. <laughs> När det ens skaffades det namnet så är det ett bra namn. <laughs> Han frågar så här: hur många matcher vann IFK Göteborg då Peter Fröjd var domare och det här tror jag att det är svårt eftersom Fröjdfeldt han är ju en gammal räv så ja, han är ju det men jag, jag tänker att jag tolkar om frågan här kan och... vi inte bara nämna innan att Peter Fröjdfeldt hade bra hår <laughs> han nisseviberg hår va Ja riktigt bra hår <laughs> hade Peter Fröjdfeldt men jag tänker då istället att vi, vi kanske kan eh, Kolla på de dom domarna som är lite mer aktiva senare åren mm, Finns med? det någon liksom ranking på dem Vilka är bra domare Och vilka är dåliga domare För IFK Göteborg och världen alltså? Precis Och det är ju viktigt Då får man ju ta hänsyn till en grej, och det är ju att de har dömt lite olika många matcher mm. Så snittpoängen kommer ju då vara lite missvisande Men skitsam, vi kör på ja, om det är någon som har dömt en match och har vunnit den Så lär Precis. ligga högre upp än Precis ja. eh, Men då ligger vi på topp Då är det Glenn Nyberg Han har dömt oss sju <laughs> gånger sedan 2010 Det är ju jävligt <laughs> intressant Att den domaren som är bäst för helt heter Glenn ja. Han är ju inte för Göteborg dock <laughs> Nej, men ändå Men ändå, ja Det är talande Det är... Fler glenn med domar <laughs> ja Jag älskar Glenn Nyberg nu bara för att du sa det. Ja. Du, så får du fortsätta då. Vem ja. är nummer två? För vi kör göra så här: Trumvirvel där? Kristoffer mm. Karlsson är nummer två. Aa. Fem matcher har han dömt oss. Tre segrar, två ur det. När dömde han oss sist? Det var... äh, här om veckorna faktiskt. Här är under våren har han dömt oss. Det stämmer. Mm. Det stämmer nu när han säger det så stämmer mm. det. Kom inte ihåg vilken match bara? Nej. Statistiken ljuger inte. Glenn Nej, med. den ljuger mm. inte. Och på tredje plats har vi Håkan här. Ha Johan Hamlin. Med ett snitt på 2,18 poäng. När han dömer. Det är oväntat alltså att han ligger så högt upp. Håkan Hem Johan Hamlin faktiskt. För att jag brukar irritera mig på honom. Det kanske är dumt av mig. Ja, nu älskar vi Håkan. Johan Hamlin ja. eh, Sen har vi Mohammed Al-Hakim Som har dömt oss nio matcher Men där har vi aldrig förlorat när han dömer är det så? Det är så. Tre seglar, sex oavgjorda men ingen fullständig. Så behöver man en säker enpoängare så ska man ringa Alla Kim så löser yes. man det. Nu råkar yes. då kan jag ju minnas att Alla Kim har bestulit oss på ett par, två poäng i alla fall vid ett par tillfällen som gjort att jag har renderat i kryss. Precis. Så att så jävla mycket glory ska vi inte ge honom här nu <laughs> även om han är upcoming och troligtvis arvtagare till Jonas Eriksson i, i den här stora vida världen där man får döma så här. Milan och såna tråkiga lag. Hur <laughs> ser det ut sen? Ja, ja, men nu har vi tagit de som är, är goda att få. De Vilka vill vi och... inte ha? Vilka vill vi inte ha då? Då vill vi ju inte ha eh, Johansson. Nej, det vill vi aldrig ha. Det vill vi aldrig ha. Eh, han har inte bra hår. Han har inget, <laughs> han har inget <laughs> hår. Nej, jag vet. Och Fursäggs. <laughs> Typiskt dåligt hår. Han har håret på fel ställe. Eh, där har vi ett snitt på 1,39. Så där, äh, honom vill vi inte ha. Ekberg vill vi inte heller ha 1,37 Andreas Ekberg va? Andreas Ekberg ja, ja precis Och alla vet ju som håller på med fotboll Att allt är domarens fel Precis ah, ja. ja Är Martin Hansson och de här gubbarna med i den här statistiken? Martin typ? Hansson är med Jaha. Det är han han har dömt oss 18 gånger Det är 17 för många Det, det är 4 för många i alla fall För det är 18, utav de 18 så är det Tio segrar, fyra övergjorda och fyra förluster. Det är ju helt omöjligt ja, att vi har så bra statistik ja. på Martin Hansson. Mm. Står det något i statistiken om, om, om Martin Hansson är från Mora? Det har jag inte. <laughs> nej, okej. Okay. Våra äldre lyssnare förstår precis vad du menar nu. Vi har ju utlovat att vi ska summera vår säsong lite grann nu och här nu. Mm. Och vi vill väl titta lite på poängskörden först och främst Hur vår poängskörd har varit och vad den kan jämföras med mm. Då har vi efter ett tal omgångar 21 inspelade poäng Och jämfört med 2015 då var det 29 poäng 8 poäng mer 8 poäng mer förra året Låt oss komma ihåg att 2015 var året då vi tappade vår ledning på fem poäng i uppehållet Precis 2014. Det här kunde jag i huvudet Vill jag bara meddela <laughs> folk det var en starka höstsäsong då eller? Ja och efter det fick vi se ett snabbt förfall Ja det var inte den starka höstsäsongen som vi hade i statistiken Nej han har ju lovat det här resan så hände ju inte det Alltså vanlig. så stämmer inte statistiken men, nej, förra året var ju ett undantagsår dock, Får man ju säga när det gäller höstsäsong För den våren vi gjorde var ju helt sjuk ja. men, Hur såg du då ut för det laget Som vann alltså till slut IEFK Norrköping mm. Efter 12 omgångar då så hade Norrköping 24 poäng Det vill säga 5 poäng mindre än oss och vi har nu mm. vi har nu 21 poäng Och det är 6 poäng upp till ledande Malmö då När vi går in i uppehållet Så det är lite, man kan säga att det är lite ett helt annat gem i år Jämfört med förra året För då ja. var det mycket större differenser Men ska vi tala om då Vad, vad brukar krävas, är det 63 poäng du brukar krävas för att vinna Allsvenskan Snittet är 63,1 Vad då behöver vi då om vi ska nå snittet Det så kallade gyllene snittet Ja <laughs> Det gillande snittet är ju inte det, men det tar vi en annan gång. Eh, vi behöver ha ett snitt på 2,35 för att nå upp till 63 poäng. På varje match nu? På varje match. Och då kan man jämföra med vårt snittet som är 1,75. Så att, eh, det är en bit... Av... Det innebär att vi måste vinna typ allt. det vi måste vinna i princip allt. Vi har haft våran rip kan man säga... Och nu så har vi ordinarie backlinje tillbaka och då jävlar. Fast det är som du säger också, det är sex poäng upp till ledande Malmö. Vi möter Malmö en gång och det räcker att räcker att, att vi slår dem och de tappar en och vi vinner. Så är vi ju i samma game så att säga. Precis. Precis. Och det som man kan jämföra också med förra säsongen, det är att det är ganska många lag som ligger inom samma spann så det är inte många poäng förbi dem så att säga. ett lag som låg i motsvarande sitt förra året skulle om jävligt många lag med ganska många poäng så är det inte nu utan det är väl framförallt mot Malmö och Norrköping man måste gå då liksom. Sitter vi här nu då och konstaterar att det kommer krävas rekordlåga poäng för att vinna Allsvenskan i år. Det kan bli så. Det kan bli att det blir under 60 poäng för att vinna Allsvenskan i år. Det är så pass jämnt i toppen. Och så. det är inte vanligt? Det är inte vanligt. De senaste åren så har det varit ungefär fem poäng segermarginal. Om man dessutom lägger in i beräkningen att fjolårsvinnarna i FNK tappar både tränare och ganska mycket nyckelspelare inför hösten. så Jag tycker inte man ska säga att det är kört i alla fall. Det krävs en jävligt, jävligt bra insats av blåvitt under hösten. Men... Som statistiken säger Så är ju Båvit testlag Precis Men om vi då går på vårstatistiken då Vi ponerar att vi får exakt samma skörd Som vi haft under våren nu Hela vägen mm. Var slutar vi då? En Var det är lätt men deprimerande fråga Ja egentligen. men jag vill veta Ja då, då skulle vi då hamna på en sjunde plats. Den med 45 jul... <här> poäng <här> ja, Den älskvärda sjunde platsen. Får vi automatiskt mycket stader som tränar <här> nästa år <då? här> Det kan bli så Jag vet inte Nej det tror jag inte Men eh, så statistiken talar för höstlag eh, Statistiken talar för att det kommer att bli Låg vinnarpoäng i år Ja, precis Så vi behöver inte 2,35 då Nej, det gäller att vi vinner rätt matcher Och framförallt inte tappa mot nykomlingarna Det är bra tips Bra tips till Jörgen Lennart Vinn nästan alla matcher <laughs> Speciellt mot nykomlingarna Och speciellt mot toppkonkurrenterna Där är vi hemma va? <laughs> ja, jag tror fan med det Ja, så kan det vara. Så har vi det. någon mer grej vi ska grotta ner sina vänner ändå har hans fantastiska ThinkPad som det står på datorn här. <laughs> vi har fått en eh, lyssnafråga till mm. också på Instagram @bbpod. Eh, har han några bra bitar statistik relaterat till plast? Gärna något som bekräftar att plastlag Inte kan spela på gräs ja, Vi har väl framförallt de blåvits insatser På plast respektive gräs Jag så älskar det. att han begär någonting Som visar att det är dåligt med plast <laughs> så, här, så att man liksom vinklar Statistiken som alla företag gör ja. Nej men så här är det va Att tittar man då på Plast eller som det heter då. vi. Plast säger vi, ja. vi Okej okay, då har jag lärt mig det Så är vi ganska svaga På plast med ett snitt på 1,39 poäng per match och då är det 64 matcher som det är räknat på. Kollar vi på Gräs så är det 1,46 men då är det, då är det å andra sidan 257 matcher som det baseras på och man ska tänka på att många av de här är då mot Malmö, AIK. Djurgården, de här tunga matcherna på Falkenberg, baklappan. Helsingborg Men då, eftersom det är baserat på så många matcher mm. Då kan vi räkna också med att poängsnittet på plast Kommer sjunka för IFK Göteborg I och med att många topplag nu numera Spelar på plast, eller? Det kan det nog göra, ja Eller så kan man ju vända på det Och vara positiv att vi blir starkare och starkare på plast för om man kollar på de senaste säsongerna Så har vi ändå varit bättre på plast Jämfört med hur det sett ut tidigare För då har vi varit plastallergiker Precis som IFK Norrköping och Elfsborg är gräsallergiker Så det går ju åt rätt håll Och med att vi har då Särnek och sånt där Så att vi har mycket plastträning Så att jag tror vi blir bättre Plast finns som man behöver plast Men vi förlorade väl inte på plast förra året Det gjorde vi inte Vi har en plasttrend i IFK Göteborg Och jag ogillar den vi kan konstatera bara att statistiken ljuger eller? Ja <laughs> Det finns något inom statistikkretsar som kallas för PDO mm, Precis Vad är det för någonting? PDO är ju då summan av räddningsprocent och målprocent Och det vill säga att antal skott man skjuter på mål, hur många procent av dem går i mål Och ligans snitt är ju alltid hundra För antingen går skottet i mål eller så blir det räddat det är ett mått på hur bra Eller hur mycket ett lag har överpresterat Eller underpresterat För att ett lag som går bra sätter ofta sina chanser Precis Har man ett lågt eller högt PDO då? Då har man ett högt PDO Okej. Är detta någonting man kan jämföra med BMI också? Det är inte samma, <skratt> det är inte samma sak <skratt> Fråga han kom till Blåvit Hur ser vårt BMI ut? Hur ser vårt PDO ut just nu då? Vi ligger på 98,61% och den stora anledningen är att vi släpper in fler mål. Än vad vi gör mål. Än vad vi gör mål. Vår räddningsprocent är för låg. Eh, och, men är det bara så att man kan skylla det där 100% på målvakten? Absolut inte. Nej, för att det måste väl vara så att, eh, det beror lite på hur skotten kommer också. Precis. Eh, om eh, motståndarlaget eh, Tillåts stå eh, på mållinjen eh, Helt rena och eh, knuffa in bollen Så kan man inte lasta målvakten för det Nej, utan det är ju ett samspel Mellan försvar och målvakt egentligen. Men, men eh, i de här målen är då De här skrivbordsmålen Inräknade, de här tre målen från Malmö De är inräknade i och med att de står med i tabellen så För de den inräknade. matchen var ju, John var ju helt sjuk Den matchen, för han gjorde ju även 300 skrivbordsräddningar <laughs> under den matchen Så att jag tycker att hans statistik Borde tala bättre där Ja det, tyvärr så är det ju då att Det är skruvbordstegen och då räknas de tre målen Det känns som den här jävla matchen kommer hänga med oss Hela säsongen mm. Och det kommer att avgöras med den här skiten För fan, mm. så är det Men då har vi i alla fall eh, svar på det Det känns ju lite betryggande mm. Om de tre målen inte hade varit med Då hade vi alltså haft haft plusstatistik Då hade vi haft plusstatistik då, plus då hade vi legat på 104% procent ungefär Har vi då fått mycket mer skott på oss i år Kontra tidigare år undrar jag då med tanke på att vi har eh, mer insläppta och vi pratar om att det inte bara är målvakten man ska lasta i det här fallet. Eh, förra året, efter 15 omgångar, så hade vi 58 skott på mål mot oss. Mm. I år har vi haft 54. Efter 12 omgångar. Efter 12 omgångar. Så att, eh, lite mer. Så att år. om backlinjen ser till så att de inte får skjuta en enda gång kommande tre matcher så då kommer det inte bli hamn. Nej, då är vi bli hamn. Det här med statistik var roligt, Harness. Ja, det, det är också lite konstigt. <laughs> ja, det hänger ju inte ihop. Jag hävdar statistiken Jürgen. Han sitter ju här och säger att vi inte ska vinna i år Jag förstår ingenting Nej, nej, nej, jag vill inte få någon sån här grej på en. Ja, det vi får se Ska vi ta en liten koll på hur spelarna har presterat då? Du har ju på din sida tankar om IFK Har du eh, spelarbetyg? Precis Var Det är folk som går in och röstar efter varje match Precis, efter varje match så lägger jag ut startelvan Och då får folk gå in och rösta efter tycke och smak Hur många är det som röstar då? Man behöver ju en liten bas för att sånt här ska gälla Det är ungefär 1200 som har röstat under vår vårsäsongen och det är bara startelban då Eftersom annars blir det så här. Han spelade fyra minuter ja. där Ska det räknas mer än han som spelade precis. Sju minuter i förra matchen Fan jag? jag känner att jag inte kommer tycka om de här 1200 Det okay. får vi se då ja. Ska du ta eh, tabellen här då helt vi enkelt tar... Nedifrån och upp, och upp. Ja, ja. Då får man precis som med all annan statistik Tänka på att vissa har spelat väldigt få matcher så att det kan vara missvisande. Gör man en bra match och inte spelar någon mer så. Och vissa är det Elmar Jonsson. Ah, jag säger Elmar Jonsson. Och jag säger inget mer med det. Eh, då har vi då längst ner eh, Gustav Engvall på ett snitt på 4,12 av 10. Den skala 1 till 10 alltså. 1 till 10. Är eh, Helsingborgs matchen medräknad? Helsingborgs matchen är inräknad. Mm. Intressant. Ja. Mm. Går vidare då? Sen har vi då näst längst ner Jon Albåge 4,34 Är Helsingborgs inräknad? Helsingborgs matchen är ska inte är göra det som är. Ja, men Det är bara, det är bara dun dunka på med listan ja. Intressant mm. Och sen har vi då Jag tar de topp tre längst ner och topp tre upp Det Arsby. blir bra, annars ja. alltså blir det en ja. hel jävla evighet Som Carola mm. säger ja. Och tredje nerifrån Är då Jakob Ankersen På 4,8. 87 Ganska orättvis kan jag tycka Det tycker jag också Det tycker mm. jag. Med. För då tycker jag att folk bara ser till Vad han har presterat framåt, inte bakåt ja. det, Och det är också lite med tanke på att han får springa på högerkanten När man alla vet att han helst springer på vänsterkanten Så blir det lite som när Glenn Hussein sa att han var bänkad För att han var en dålig forward i Holland Det blir lite på samma sätt Lite orättvis mot eh, Jakob kan jag tycka 1200, idiot Nej jag skojar <laughs> <laughs> eh, Topp tre då Topp tre bakifrån. Bakifrån. Ja. Bakifrån. På tredje plats har vi Rogne 5,65 poäng världens bästa människa han har inte spelat så många Fick matcher han, nej, han har inte spelat så nej, många då måste, då måste han ju fått då alltså, han har ju 10 han är av eller skadad liksom han hade, det är ju Östersundmatchen som drar ner honom vilket drar ner väldigt många i, i laget. Men i hans fall då så ligger han annars runt en 6,5-7. Jag tycker det är orättvist att ta med statistik från en match som Östersund Om man har tvingats vara i Östersund på <laughs> gång så ska det ge cred till den <laughs> Ja, Men den matchen är ju spelad så den måste ju. In... Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Eh, på andra plats. Mm. Haitam Alessandro 5,66. Och nummer ett. Sören Rex. 5,72. Alltså, de tre toppen tycker jag var inget snack om att de har varit tre av de bästa spelarna. Vet du vad det är för roliga? Är nu? nu får jag vara lite elak. Ja, det, ja, men det är alltid så här Varför missar man alltid Innemittfältare ja. i sån här tävling För det är alltid så här fält. Det är ingen som ser det här Ta Gustav Svensson innan Det var ingen som såg vilken jävla dammsugare han var Hur jävla mycket anfall han stoppade Och sen spelade ut Och det var för att han gjorde inte assisterna Han gjorde inte hockeyassen Men han såg till att lägga om det så det kunde bli bra omställning ja. På samma sätt som Mads Halbeck Gör med bravur i år ja. Det är så jävla orättvist är det tysta Ja men sen kan man ju också säga så att i alla sådana omröstningar Så vinner i Ivarimovic ja. <laughs> <laughs> eh, Men vad jag menar med det är att Det är ju de spektakulära sakerna Som ofta syns i det här Matchens lirare blir alltid utsedd eh, Och då är det i nio fall och tio Han som har gjort ett mål Precis. Mm. Eh, På samma sätt kan det ju vara så att eh, Exempelvis Sebastian Eriksson kan fått en specifik uppgift Av Jürgen Lennartsson Så fort du får bollen försök hitta den avgörande passningen Ut på högerkanten och så skickar han bollen dit Men så kanske inte ytten är där Jakob Bank ser... känner att kolla på bilar då Han är på kanten. <laughs> <laughs> eh, eh, Men eh, då ser det ju ut som att man han har slagit bort ändå en passning mm. Det kan vara så Det behöver inte vara så Och då tycker man får vad dålig han är Dra ner mm. hans betyg Så att det är ofta så att det kan vara saker eh, Som man inte har 100 procent på Vad är med Halbäck? Ge mig med, Salbeck. Hans, hans siffra Han har ett snitt på 5,27 Ja, och är på position på position åtta. åtta Han är alltså tredje sämst i en startelva. Vad är ni dumma i huvudet? Ja, ja. Nej, det är jag, jag visste det Jag visste att jag skulle bli ovän med 1200 pers Ja, men det kan man ta Ja, jag kan ta det Det du får göra är att gå in och rösta och sätta tider Ja, men ja. det känns ju också riggat Ja, du är ju extremt riggat då Ja du Uglinberg. Mm. tiden går fort när man pratar siffror Ja det, det vet jag inte men det gjorde det idag <laughs> eh, Vi ska göra en sak innan vi eh, börjar plana ut här mm. Vi hade en eh, Bolivia-tävling för några veckor sedan Och efter det så var det bara norskt och det var massa konstiga saker eh, fram och tillbaka Så vi inte hunnit dra vinnaren i den Man vann ju alltså Martin Dalenses, softar Softartröja <laughs> Bolivia-tröja och ryggsäck, man vann ryggsäcken Ja Uh, och vi har dragit en det här uh, Det är Lena Karmryd Stort grattis Som har vunnit uh, Och hon har ju gått in på Facebook Och uh, skött sina tävlingsuppgifter väl Gjort precis som hon skulle göra ja uh, Vi tar kontakt med dig så uh, får du din ryggsäck Och din tröja Fan Ja. ja uh, uh, Vi är sponsrade väl Ja det är vi av Dr. Ötker Kan du fråga mig vad de gör H vad är det nu, doktor? De gör H ska du pizza! <laughs> De har en tävling just nu med Glennusen. Gå in högst upp på gt.se, snedstek bbpodd. Där ligger en banner. Klicka på den bannern så kommer ni till tävlingen. Man vinner... En resa till Liverpool med en polare och Glenn Hussein. Och det är fem pers som får detta fantastiskt fina pris. Glöm inte heller att rösta på oss i den här jävla guldskölden så vi kan vinna någonting i år. Eller ja, du har ju aldrig vunnit något i hela ditt liv brukar jag ju säga. Så det vore väl roligt för dig om du fick göra det för en gång. Du får säga så för att ja. du är så söt när du säger I så. I know. Eh, Svenskafans.se eh, finns den på. Googla på guldskölden 2016 så hittar ni det och så skriver ni BB-podd. Så blir allt bra. Ja, vi tackar Esan för att du kom hit och pratade statistik Tack för att jag fick komma Tackar vi mig också för att jag bara var här Vi tackar dig också Vi har väl beslutat också att vi ska ta lite paus nu När alltså kan ska ta paus, väl? Ja, det vi. vi tar ett par veckor Som ni får klara utan podd Och så kommer det podd Det kommer säkert podd mitt emellan också ja, Det gör säkert, om ja, jag känner oss rätt Men vi har väl sagt att vi ska ta ett par veckor här nu Och bara slappna av lite och ladda batterierna Så att vi får bli ännu mer sugna på att göra fler poddar åt sen Ja men precis Och jag tänkte att vi skulle sluta en, eh, med en låt det här, eh, Som eh, ser tillbaka lite på söndagens begivenheter va mm -hmm. eh, För det var ju ett tåg Som rullade ner och rullade hem Och det blev ett segertåg Aha. Glad sommar Ja, <här> det så fint <här> Hej då Ha det hej Hej jag kommer segertåget Rullar in som teknodromen Tryck på play Du sätter på den Dansar som på Här vill jag det gärna Tåget rullar in som teknodrom Men tryck på play Du sätter på och dansar som på teknodroger Pojkar i min lägenhet Som tycker jag är jävligt fett Och alla pojkar i